Два. На даний момент найкраще буде, якщо я поясню поточний стан моїх відношень з іеронімом Маршалом. Якщо коротко, вони не дуже гарні. З позитивних моментів він фактично не намагався мене вбити після того, як я звільнився з посади витратника. Це бадьорило. Проте він і до цього не був особливо дружній. Перша річ, яку він зробив, коли я сказав йому, що я більше не буду гинути за нього, практично до того, як його офісні двері закрились за мною, це він зменшив мій раціон до мінімального рівня, що тоді становив 12 сотень кілокалорій на день. Його аргумент був у тому, що я більше не заслуговую на бонуси за обслуговування, оскільки технічно я більше не працюю на нього. Мій контраргумент був в тому, що якщо я спробую жити на 12 сотень кілокалорій на день, в довгостроковій перспективі я загину. Його контр-контраргумент був у тому, що йому насрати. Мій контр-контр-контраргумент був у тому, що я все ще знаходжуся в тісному контакті з повзунами, і якщо я загину, вони будуть сильно розчаровані і можуть спробувати висловити своє незадоволення за допомогою бомби з антиматерії, яку він так ласкаво їм надав. Тоді він надав мені ще 300 кілокалорій, але, очевидно, не був від цього в захваті. Я все ще ходив доволі голодним, але вирішив залишити все, як є. З декількох досить переконливих причин. Перше. У мене не так багато друзів, але ті, що є, здається, дуже люблять мене і досить часто дозволяють собі пригостити мене чашкою пасти з рециклера, особливо, коли я виглядаю виснаженим. Друге. Повзуни, насправді, не мають бомби з антиматерії. Третє, навіть якщо б вони і мали, я не мав жодного контакту з ними. Я сказав маршалу, що вони утримуються якнайдалі від купола через мою блискучу дипломатію, і він, здається, вірив цьому. Але правда в тому, що я не чув від них ані слова вже майже два роки. Можливо, вони впали в сплячку, і коли настане зима, знову вилізуть через підлогу купола і вб'ють нас всіх. Отже, підсумовуючи, моє подальше виживання майже повністю ґрунтується на дуже хиткій башті з брехні. З урахуванням цього, я не надто схильний піднімати шум через кілька сотень кілокалорій. «Барнце!» – каже Маршал. – «Сідайте!» Я зачинив за собою двері і сів у одне з крісел навпроти його столу. Це я вперше розмовляю з Маршалом, не кажучи вже про те, що опинився в його офісі протягом майже двох стандартних років. Останній раз, як ми зустрічалися, я пішов з посади, а він погрожував мене вбити. Сподіваюся, що ця зустріч пройде хоча б трошечки краще. Маршал нахиляється вперед, лягає ліктями на стіл і дивиться на мене цілих 10 секунд, що дає мені час подумати про те, наскільки мало він змінився за 11 років з того часу, як я його вперше побачив. Волосся коротко стрижене і вуса трохи сивіше, ніж раніше, але в іншому… Іронім Маршал, ймовірно, найстаріша людина на Ніфельгеймі. Навіть на Мідгарді він був би середнього віку, але дивлячись на нього зараз, у мене раптом з'являється передчуття, що він може пережити нас усіх. Отже, каже він, пройшло трохи часу з моменту нашої останньої зустрічі. Як себе почуваєте у відставці, Барнсе? Це не те, що я очікував, «Е, – відповідаю я після короткої, неловкої паузи. Чудово. Дякую, що цікавитесь. В основному граю у похбол і трохи подорожую. Внуки дзвонять не так часто, як хотілося б, але що можна зробити? Він нахиляється назад і робить похмуру гримасу. Добре, каже він. «Досить формальностей. Ви маєте уявлення, чому я вас сьогодні запросив?» Я знизиву плечима. «У мене є підозри, але я не впевнений, чи зараз час їх висловлювати». Маршал хмуриться ще більше. «Перш ніж ми перейдемо до головного, хочу сказати на чистоту. Ви дарма їсте наш хліб, Барнса. Ви це робите з того часу, як вирішили, що робота, на яку ви погодилися, робота, яка в першу чергу забезпечила ваше місце в цій місії, Робота, як ви повністю розуміли на той час, коли погодилися її прийняти, була пожиттєвим призначенням, більше не відповідає вашим смакам. Протягом останніх двох років ви не були колоністом, ви були паразитом, і хоча, можливо, таке було б прийнятно на Мідгарді, де я впевнений, ви були повністю задоволені, як же брак на відсотках, ви так само, як і я, знаєте, що паразитизм тут, у колоніальному поселенні, недопустимий. Я відкриваю рот, щоб сказати щось саркастичне про те, що, звичайно, я, можливо, і був жебраком на відсотках. І, можливо, в даний момент я не роблю того, з чого пішов у відставку. Але з іншого боку, наскільки я можу судити, він не працював чесною працею з того часу, як ми піднялися на орбіту 11 років тому. Але в останній момент я пригадую, що цей чоловік насправді має силу вбити мене, якщо підштовхну його до цього. Я відступаю, роблю ковток і починаю знову. Я розумію вас, сир. «Однак я вважаю, що варто зазначити, що я фактично не був паразитом. Я чергую, як і всі інші, на Ніфільгейми. По суті, я роблю те саме, що й раніше, за виключенням випадкових жахливих смертей». «Так», – каже маршал, – «я переглянув ваш графік обов'язків. Догляд за помідорами, прибирання підлоги в хімічній лабораторії, гра з кроликами – це не робота Барнса. Однак, як ви кажете, випадкові жахливі смерті є тим, за що вас сюди взяли». Решта – просто вбивство часу між вашими завданнями. Чесно кажучи, я думаю, якщо ви самі себе розглянете, чесно кажучи, я думаю, якщо ви самі себе розглянете, ви будете змушені погодитися, що за останні два роки ви не внесли ніякого реального внеску в цю колонію. Виживання колонії на лезі ножа – це найголовніше. І кожен день із вашого існування тут споживання ресурсів і невіддавання нічого назад підводить нас на крок ближче до провалу. Окей. Okay. Відповідаю я, тож ви натякаєте мені, що мені слід вбити себе, тому що я мушу сказати, сер, що ваших переконань потрібно значно більше. Маршал нахиляється вперед, і його голос опускається до гарчання. Ні, Бернсе, незважаючи на те, як мені цього хочеться, я не пропоную вам покінчити з собою. «Я пропоную вам розглянути те, яким тягарем ваше існування було для ваших товаришів по колонії з моменту вашої пенсії, і прийняти рішення щодо того, що ви можете зробити, щоб вирівняти баланс». Після болісно-незручної паузи Маршал нахиляється назад у своєму стільці і складає руки на грудях. «Ви, очевидно, думаєте, що я прошу вас звернутися до вашої попередньої посади. Для ясності, я не про це просив. Як я вже сказав, я не пропоную вам померти». «Фактично я прошу вас розглянути можливість зробити все необхідне, щоб врятувати себе, а також всіх інших в цій колонії». «Ясно», – відповідаю я саркастично. «І ця річ, яку ви просите мене зробити, справді не передбачає моєї смерті у дуже болісний спосіб?» «Ні», – каже він. «Ну, не обов'язково». Я закотив очі, відштовхнувся від столу і підвівся на ноги. «Слухайте». Я не знаю, що ви тут маєте на увазі, але зараз я дійсно маю дуже багато справ з кроликами і помідорами і, звичайно, з тими потворами. Так що, якщо ви нічого не маєте... «Барнса», – каже він, – «сядьте, будь ласка». Саме «будь ласка» змушує мене піддатися. Я не пам'ятаю, щоб маршал коли-небудь вживав це слово до мене. Я зітхаю і сідаю на стілець. «Добре. Що ви просите? Розчинити затор в реакторному блоку?» Його очі розширюються, і я бачу, як напружуються м'язи його щоки. «Що ви знаєте про реакторний блок?» «Хм, це цікаво». «Ну, – відповідаю я, – для початку я знаю, що ви припинили польоти Берто та Неші для економії енергії». Його очі вузькі. «Це була звичайна міра. Аеророзвідка зараз не обов'язкова. Ліфтери були зупинені через мінімум ефективності». «Також я знаю, що ви витягли копії мене з бака, і я знаю, що ви кидали їх в реактор. Це теж звичайна справа». Це змушує маршала заклякнути. Коли він нарешті знову починає говорити, його голос стає пласким і монотонним. «Хто вам про це сказав?» Я посміхаюся самими губами. «Ніхто мені не казав. Вчора я бачив одного із них в коридорі. Він був із Мегілін. Вони, очевидно, кудись поспішали». Я не був на сто відсотків впевнений, куди вони направляються, але ваша реакція підтверджується. Чи не так? Маршал дивиться на мене. Я відчуваю, що пауза затягнулася. «Ще раз для ясності», – каже він нарешті. «Я нічого не підтвердив, розумієте?» Я вагаюся, потім киваю головою, чесно кажучи, я не впевнений, що розумію. «Як я вже сказав», – продовжує Маршал, – його голос тепер низький і рівний. Ця колонія існує на лезі ножа. Це стосується всіх перших колоній. Але у зв'язку з нашими унікальними обставинами, можливо, стосується нас більше. Він бере паузу, і, я думаю, варто відзначити, що багато з наших поточних унікальних обставин є безпосередніми наслідками його рішень. Розсудливість – краща частина доблесті, тож я чекаю, коли він продовжить. Багато чого може спричинити остаточний крах колонії Барнса. Не врожай відмова обладнання, ворожі дії. Але чи знаєте ви, яка найпоширеніша причина невдачі колонії? Мені треба трохи часу, щоб зрозуміти, що це не риторичне питання. Е, «Ні, сер, відповідаю я. «Будь ласка, просвітіть мене». Його щелепи стискаються від мого тону, але це вся реакція. «Паніка», – каже він. «Найпоширенішою причиною невдачі колонії є паніка». Кожна колонія стикається з труднощами. Багато хто стискається з лихами, виживають ті, хто долає ці невдачі зі спокійним керівництвом і сміливостю. А ті, хто піддається чуткам і вірусному страху, вони вмирають. Ви розумієте, що я вам кажу, Барнце? «Хм, – кажу я. – Здається, ви кажете мені тримати рота на замку про реактор. Він нахиляється вперед у своєму кріслі, тримаючи руки на столі перед собою. Я кажу вам, що з реактором антиматерії цієї колонії все добре. Він підтримував нас уже 11 стандартних років і продовжуватиме це робити стільки, скільки нам буде потрібно. Я вам також кажу, що ми не витягували витратника з бака. Сказати, що ми витягали, є підбурливим і може спричинити саме ту паніку серед звичайних колоністів, якої нам слід уникати. Знову ж таки, ви це розумієте? Так. Повільно кажу я. Я думаю так. Ви так думаєте? Ні, сер, не думаю. Я розумію. Його обличчя розслаблюється. І він дарує мені те, що може бути навіть натяком на усмішку. Чудово. Тож я можу покластися на вас, щоб уникнути поширення таких чуток. Звісно, я вже передав їх Неші та Берто, а також мав би розповісти Джеймі, якби він мав здатність розуміти їх. Хоча зараз, мабуть, не час згадувати про це. Так, сер, я обов'язково залишу свої думки на ці теми при собі. Чудово, каже він. Я радий, що ви розумієте необхідність обережності. Я киваю. Він киває. Я озираюся через плече. Двері за мною досі зачинені. Отже, кажу я. Це було дуже корисно. Тоді я можу піти? Що? каже маршал. Ні. Думаєте, я викликав вас сюди, щоб поговорити про ці смішні чутки? Я ж сказав, у нас є для вас робота. Ага, он воно що. Два роки тому, каже він, ви спустилися в лабіринт повзунів із двома бомбами з антиматерії. Коли ви повернулися, у вас була лише одна. Я хитаю головою. Я ніс лише одну. Восьмий ніс іншу. Восьмий, не я. Я думав, ми це встановили. Рот маршала скривлюється від огиди. Напевно, була вагома причина, щоб він знову почав витягувати міки з бака. Він не може навіть говорити про клонів, не виглядаючи так, ніби він ось-ось захворіє. «Мене не цікавить семантика», – каже він. «Ви двоє залишили цей купол із двома бомбами, а повернулися лише з однією». Я знизу плечима. «Гаразд. Отже, – каже маршал, – мені потрібно, щоб ви зараз же повернулися до повзунів. Мені потрібно, щоб ви повернули цю бомбу». Я дозволив цьому повиснути між нами на деякий час. Віра маршала в те, що повзуни володіють цією бомбою, це те, що гарантувало мені подальше виживання протягом останніх двох років. Я не хочу розвіювати його в цій думці, і навіть більше того, я справді не хочу повертати цю бомбу під купол. Вибачте, сер, кажу я нарешті, я не думаю, що це можливо. Подумайте ще раз, каже маршал, і його голос раптом стає рівним і холодним. Коли ви сиділи в тому самому кріслі два роки тому і оголосили, що відмовляєтесь виконувати свою роботу, коли ви пішли з посади, і якої не мали жодного права піти, ми були змушені відправити дрон у ядро, щоб спробувати перевантажити паливо з вашої бомби. Дрон вийшов з ладу. Лінг вважає, що інтенсивність нейтронного потоку в активній зоні пошкодила клятій бляшанці мозок. Це, у свою чергу, серйозно пошкодило механізм подачі антиматерії. Хоча це стало очевидним лише зовсім недавно. Шість днів тому ми наблизилися, як-то кажуть, за десять секунд до неконтрольованої ланцюгової реакції, яка перетворила б цю колонію на димлячий кратер у сто кілометрів у поперечнику. «О, але ж ви все ж його вимкнули, чи не так?» Він закочує очі. «Так, Барнце». Той факт, що ви сидите тут одним шматком, а не розпорошені на складові елементи і дрейфуєте стратосферою прямо зараз, є переконливим свідченням того, що ми змогли взяти ситуацію під контроль. Однак для цього ми були змушені зіпсувати понад 90% запасів пального, що залишилося. Ви розумієте, що це означає? Um, це означає, Барнсе, що зараз у нас немає необхідних запасів енергії, щоб пережити ще одну зиму. Оце недобре. Але, тобто, існують і інші способи зберегти тепло, крім анігіляції антиматерії, чи не так? Людство пережило таку ж холодну погоду, як на Ніфільгеймі на землі, коли єдиним, що у них було, це шкури тварин і вогонь. Маршал зітхає. Якщо відкинути доцільність розпалювати вогонь у куполі, чи можливість зробити це ззовні в атмосфері, яка складається з менш ніж 10% кисню, чи можливість зробити теплозимову накидку з хитину повзунів, як ви думаєте, що ті витривалі люди на Старій Землі їли? Я взагалі не знаю, що їли історичні люди. Мабуть, не повзунів. Хоча я вже мав цю розмову двічі. Я знаю, куди він веде. Навіть із тим, що нам вдається вирощувати поза межами прямо зараз, Каже він. Циклер усе ще відповідає за понад чверть калорій, які споживає наше населення. Крім того, наша популяція не може стояти на місці. У якийсь момент, порівняно скоро, нам потрібно буде почати розморожувати ембріонів. І якщо ми будемо чекати занадто довго, не залишиться достатньо дорослих, щоб виростити їх. Були проведені численні дослідження, щоб визначити оптимальну кількість немовлят на опікуна. І це число ближче до одного, ніж до тисячі. Для того, щоб годувати тих малюків, які незабаром повинні почати виходити зі сховища, нам кончо знадобиться циклар. Ви хоч уявляєте, скільки енергії споживає ця система? Знаю, насправді. Це була одна з речей, про які Джема Абера детально розповіла під час мого тренування на станції Гиммель до старту. Відповідь, якщо вам було цікаво, до біса багато. Дивіться, каже Маршал, ви мені не особливо подобаєтеся, Бернса. Це не повинно стати для вас несподіванкою. Я принципово заперечував проти включення витратника в цю місію, але мої заперечення відхилили. Я заперечував проти того, щоб вас не викидали із повітряного шлюзу після того, як ми вийшли зі станції Гімель, але цю пропозицію теж відхилили. Я був надзвичайно незадоволений тим, що ви повернулися зі своєї місії до повзунів живим і зі зброєю на спині. І я ще був більший незадоволений, коли стало очевидним, що я не зможу заштовхнути вас в циклер обличчям вперед. Чи це все зрозуміло? Знову ж таки, мабуть, це не риторичне питання. Після довгої незручної мовчанки я киваю. Маршал нахиляється через стіл, і на мить я думаю, що він збирається вбити мене там, де я сиджу. Добре, каже він, тому що я хочу, щоб ви зрозуміли, як мені боляче казати це. Поверніть мені цю бомбу, і все... Буде прощено. Я більше ніколи не вимагатиму від вас виконання обов'язків, які ви взяли на себе для цієї місії. Я сидітиму тихо і дивитимуся, як ви доглядаєте помідори і граєтеся з кроликами до кінця своїх днів, якщо ви так вирішите. Без цієї антиматерії ми загинемо. Коли погода зміниться, наша залежність від циклера підскочить майже до 50% наших загальних потреб у калоріях. За такого навантаження наших поточних запасів палива вистачить на рік, можливо, на два, якщо ми скоротимо пайки до абсолютного мінімуму, знизимо базову температуру в куполі та зведемо до мінімуму кругообіг відходів. Беріган у відділенні фізики каже, що наступний цикл падіння цієї зірки може тривати сім років або більше. І якщо це правда, і якщо ви не зможете отримати антиматерію, яка нам потрібна – я кажу вам, що в цьому куполі не буде нічого, крім голодних і замерзлих трупів, коли погода нарешті знову потеплішає. Він відхиляється назад і дивиться на свої руки. «Ну», – каже він, – «насправді, я думаю, що це не зовсім так. Як тільки останній природний колоніст помре, центральний процесор почне витягувати ваші копії з бака. І, ймовірно, він продовжуватиме це робити стільки, скільки зможе». Він знову піднімає погляд і похмуро посміхається мені. Отже, ось чого ви маєте чекати, Барнце. Серія коротких, болісних життів, блукання темними, замерзлими порожніми коридорами мертвої колонії. Як це звучить? Чи відчуваєте ви зараз трохи більше мотивації?